Я закинув склянку та тарілку з нарізаним яблуком, яке вже встигло заіржавітись, і почав розглядати все навколо. Ще на одному аркуші зазначалося І. репін портрет хлопчика, дарунок Таганрозького музею мистецтва видатному українському діячеві Емілю Полонському. Ви – душа вашого народу. Вздовж чотирьох скріплених між собою аркушів Еміль вивів «Книжкова полиця» – мої улюблені книжки та книжки, подаровані авторами. Вздовж інших чотирьох аркушів – диски, кіно, музика – мої улюблені та подаровані. Ще кілька аркушів свідчили про те, що видатний український діяч Еміль Полонський – був першим українським євреєм-космонавтом, який не приховував того, що він єврей. Видатний український діяч Еміль Полонський, лауреат, перша премія Міжнародного конкурсу піаністів імені Бузоні, Больцано, 2008 рік, лауреат, друга премія, після переламу зап'єстка, Міжнародного конкурсу піаністів імені Рубінштейна, Ізраїль, 2009 рік, Лауреат перша премія міжнародного конкурсу піаністів імені Віотті Епінал 2011, лауреат перша премія міжнародного конкурсу імені Чайковського Москва 2012, лауреат перша премія майстерність руки Генія відновлено міжнародного конкурсу піаністів імені Марії Калас, Афіни 2014, лауреат Гран-прі міжнародного конкурсу імені Клайберна форт Уорт, Сполучені Штати Америки, 2015. Видатний український діяч Шеміль Полонський нагороджений спеціальною відзнакою президента США Хілларі Клінтон найкращому піаністові Всесвіту 2015-й, Вашингтон, Сполучені Штати Америки. На аукціоні СОДБІ вперше за історію аукціону продано партитуру опери, виконану олівцем, Хіба гудуть свідомі бджолих видатного українського діяча Еміля Полонського за 3 мільйони фунтів, 2020 рік, Лондон. Видатний український діяч Еміль Полонський, лауреат Нобелівської премії з фізіології та медицини за розшифрування коду 100% спортивного переможця 2021, Женева. Поки я все це читав, я спітнів. Руки були настільки вологими, що коли я сперся ними на офіційне свідоцтво Нобелівського лауреатства Еміля Полонського, його ледь не змило повінню накликаною мною. Мої вуха горіли так, ніби мене згадували всі китайці планети. амузом. Я озирнувся у пошуках Рому. Склянка стояла на тумбоці. Дякувати Богові є щось таке, що служить нам орієнтиром у цьому житті. Я впав на ліжко, схопив склянку, але зарано або щось важкеньке гепнулося на ліжко так, що я розплескав пів склянки. На себе і на простирадло. То був Телі. Чого тобі, запитав я? Телі нагавкнув, що міг би з'їсти яблука. Звісно, якщо мені не шкода. Він заслинив мої ноги. Я ж бурнув яблука на підлогу. Не треба було. Террі зістрибнув так, що рому залишилося буквально на денці. Та що це таке, обурився я. Террі миттю впорався з яблуками і лупав на мене відданими очима. Террі, раби не ми, ми не раби, кажу йому я. Хвіст тері каже мені, ні-ні, хлопче, або ну-ну-ну. Я намагаюся зрозуміти собачого хвоста. Боже мій, я підтягнувся на ліжку та поправив подушку. Рука намацала ще один аркуш. Я витяг його. Привіт, падупа. Так і думав, що ти будеш нишпорити в моїй кімнаті. Нічого такого я не приховую, розслабся. Ніяких голих бабів. Аркуші зі стін, підлоги та стелі легко віддерти, вони закріплені на спеціальних штуках. Тож не нервуйся, а краще вгадай, що таке 25-15, Еміль. Я втупився у підлогу. Террів мостився на білому аркуші так, що я нічого не міг прочитати. Може, і на краще. Я подивився на стелю, щоб прочитати написи на аркуші, прикріпленому до стелі, Довелося підводитися та ставати на ліжко. Те різрадів і миттєво склав мені компанію. Собаці для радощів мало треба, його тішать будь-які з ваших рухів. На настельному аркуші було зазначено, стеля прикрашена поцілунками жінок під склом, у прозорих рамках все це підсвітлюється галогенними лампами. Це поцілунки тих жінок, які були в мене закохані. Тепер Террі був поруч зі мною, і я міг подивитися, що написано на тому аркуші, який Еміль приклеїв до підлоги, але боявся читати. За порцією рому треба було йти на кухню. Перед тим, як це зробити, я набрав смс малому негідникові. Емілю під час перерви негайно мені відзвони Павло.